פרק י"ג. וידבר אדוני אל משה לאמור, קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל, בה אדם ובת בהמה לי הוא. ויאמר משה אל העם, זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים, כי בחוזק יד הוציא אדוני אתכם מזה, ולא יאכל חמץ. היום אתם יוצאים בחודש האביב. והיה, כי הביאך אדוני אל ארץ הכנעני והחיטי והאמורי והחבי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך לתת לך ארץ זבת חלב ודבש, ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג לאדוני, מצות יאכל. את שבעת הימים, ולא יראה לך חמץ, ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. והגדת לבנך ביום ההוא לאמור, בעבור זה עשה אדוני לי בצאתי ממצרים. והיה לך לאות על ידך, ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת אדוני בפיך, כי ביד חזקה הוציאך אדוני ממצרים. ושמרת את החוקה הזאת למועדה מימים ימימה. והיה, כי יביאך אדוני אל ארץ התקנה אני כאשר נשבע לך ולאבותיך, ונתנה לך, והעברת כל פטר רחם לאדוני, וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך, הזכרים לאדוני, וכל פטר חמור תפדה ושא. ואם לא תפדה, וערפתו, וכל בכור אדם בבניך תפדה. והיה, כי ישאלך וינך מחר לאמור, מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו, אדוני, ממצרים, מבית עבדים. ויהי, כי הקשה פרעה לשלחנו, ויהרוג אדוני כל בכור בארץ מצרים, מבכור אדם ועד בכור בהמה. על כן אני זובח לאדוני כל פטר רחם הזכרים וכל בכור בניי אפדה. והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים. פרשת בשלח, פרק י"ג, פסוק י"ז. ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים, כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים, פן ינחם העם בראותם מלחמה, ושבו מצרימה. וייסב אלוהים את העם דרך המדבר ים סוף, וחמושים עלו בני ישראל מארץ מצרים. ויקח משה את עצמות יוסף עמו, כי השביע השביע את בני ישראל לאמור. פקוד יפקוד אלוהים אתכם, והעליתם את עצמותי מזה אתכם. וייצאו משוכות, ויחנו ואתם בקצה המדבר. ואדוני הולך לפניהם יומם, בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להאיר להם, ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם, ועמוד האש לילה. לפני העם